5. rész A Föld A Szent Világ Amadiro beharapta alsó ajkát, és szemét a láthatóan gondjaiba merült Mandamus felé fordította. Ő maga erőtette Mandamus. Azt állította, ő az egyetlen, aki bárnyi tud ezzel a zsiszkárral, csak ő lehet rá megfelelően erős hatással, és csak ő képes megakadályozni, hogy különös szellemi képességeit alkalmazza. Erről nekem soha egyetlen szót sem szólt, dr. Amadíro. Nem voltam benne biztos, mit mondhatnék önnek, fiatalember. Azt sem tudhattam, vajon valóban igaza van-e. És most már biztos benne? Teljes mértékben. Semmire sem emlékszik a történtekből. Így tehát mi sem tudhatjuk meg, mi történt. Pontosan. És abból sem emlékszik semmire, amit korábban mondott nekem. Nem játszam meg magát. Gondoskodtam ke rendkívüli ellenőrzéséről. A korábbi mérésekhez képest lényeges változásokat tapasztalta. Van rá esély, hogy az emlékezetek később visszatérjen? Hm, ki tudhatna. Én minden esetre kétlem. Mandamusz lesütötte a szemét, és elgondolkodva mormolta maga elé. De számít ez bármit is? A zsiszkárdról elhangzott állítását igaznak tekinthetjük, és tudjuk, hogy az a robot képes az emberi tudat befolyásolására. Ez a tudás kulcsfontosságú, és a birtokunkban van. Tulajdonképpen még a javunkra is szolgálhat robot szakértő kollégán kudarca. Ha Vazilia hatalmába keríti azt a robotot, mit gondol, mennyi idő kellett volna neki, hogy ön fölé kerekedjék? Természetesen én fölém is, már ha érdemesnek tart a figyelmére. Gondolom, valóban forgathatott valami ilyesmit az elméjében. Most azonban nehéz volna megmondanunk, mi jár a fejében. Legalábbis kívülről úgy látszik, nem érte komolyabb károsodás eltekintve attól a specifikus emlékezett kieséstől. Minden egyébre emlékszik ugyanis a jelek szerint, de ki tudja, mennyire érintheti ez mélyebb gondolkodási folyamatait és robot szakértői képességeit. Az, hogy Zsizkár egy ilyen felkészültségű szakemberrel megtehette ezt, még sokkal veszedelmesebb jelenségként tünteti felőt. Netán arra gondol, dr. Amadíró, hogy a telepeseknek igazuk lehet, amikor a robotokat gyűlölik? Nem sok választ elettől, mandamus. Nyomott hangulatából arra következtetek, hogy mindenről nem is értesült az auróráról való távozásuk előtt. Helyesen következtet. A telepes kapitány mindkét robotjával együtt hajója fedézetére vitte a szoláriai nőt, és most éppen a föld felé tartanak. És számunkra mindez mit jelent? Bizonyára korán sem vereséget. Ha a tervünket sikerül véghez vinnünk, akkor győzünk. Akár zsiszkárdal, akár nélküle. Már pedig sikerülhet a dolog. Bármit bűvészkedik zsiszkár az érzelmek körül, mégsem gondolatolvasó. Kitalálhatja, mikor árasztják el valakinek a tudatát valamilyen érzelem hullámai. Még meg is különböztöthet egymástól bizonyos érzelmeket, sőt, akár egyikkel helyettesítheti a másikat. Elaltathat valakit, vagy emlékezett kiesést idézhet elő nála. Egy szóval ilyen viszonylag ártalmatlan dolgokat művelhet. Élesebb akciókra azonban képtelen. Konkrét szavakat vagy gondolatokat nem fejthet meg. Teljesen biztos ebben? Vazília ezt mondta. Nem biztos, hogy tisztában volt velem, mit beszél. Végtere is a robotot sem fékezte meg, holott váltig állította, hogy képes rá. Mindez nem valami fényesen tanúsítja a hozzáértését. Ebben mégis hiszek neki. A valódi gondolatok kifürkészéséhez olyan bonyolult mintázatra lenne szükség a pozitronikus agyban, amiért egy kölyök lány vagy húsz évtizeddel ezelőtt sehogy sem építhethet volna bele. Valójában ez még a mai képességeinket is jócskán meghaladja, Mandamus. Ezt biztosan maga is belátja. Mélységesen egyetértek. Egy szóval a föld felé tartanak. Biztos vagyok benne. Ez a nő valóban magától vágyott ennyire arra a földi útra? Nincs lehetőség a választásra, mivel zsiszkár befolyása alatt áll. És zsiszkár vajon miért ragaszkodik annyira a nő földi utazásához? Talán a tervünkről is megtudott valamit? Ha jól értettem, ezt ön sem föltételezi. Lehet, hogy nem tud semmit. Esetleg csak azért igyekszik annyira a földre, hogy a nővel együtt elérhetetlenné legyen a számunkra. Alig ha kellene tőlünk tartania, ha ilyen könnyűszerrel elbánt vaziliával. Valamilyen nagy hatósugarú fegyverrel könnyen elintézhetnénk. A képességeinek biztos vannak távolsági korlátai. Kizárólag az elektromágneses mező elvén alapulhatnak ugyanis, más szóval rá is érvényes az inverz négyzetes törvény. Az erejének csökkentése mértékében tehát kivonhatjuk magunkat a hatósugárból, és akkor majd rájönnem, hogy ő maga a fegyvereink lő belül maradt. Ön űrlakóhoz méltatlan módon kedveli az erőszakot, amint látom, dr. Amadíró. Ebben a kivételes esetben azonban még én is elismerem, hogy jogos az erőszak alkalmazása. Egy ilyen esetben? Amikor egy robot képes kárt tenni emberi lényekben, Egészen biztosan. Valami jó ürügyet kell kitalálnunk, amelynek alapján utánuk küldhetünk egy hajót. Persze nem lenne bölcs dolog, ha az egész helyzetet föltárnánk. De nem ám. Képzelje csak el, hányan szeretnének azonnal a hatalmukba keríteni egy ilyen robotot. Ezt semmiképpen sem engedhetjük meg, és éppen ez a másik ok, ami miatt leghelyesebbnek a robot fizikai megsemmisítését tekintem. Valószínűleg igaza van, de nem tartanám bölcs dolognak, ha csupán erre a lehetőségre gondolnánk. Nekem is el kell mennem a földre, mégpedig haladéktalanul. A tervünk végrehajtásának utolsó szakaszát föl kell gyorsítanunk, még ha nem kerül is föl a pont minden íre. Ha egyszer megcsináltuk, akkor elvégezteted. A megtörténteket még egy ilyen tudatbűvész robot sem fordíthatja vissza, bárki uralma alatt álljon is éppen. Azután már bármit tehet, valószínűleg nem lesz semmi jelentősége. Ne beszéljen egyes szám első szemében. Én is megyek. Ön? Hiszen a föld egy borzalmas világ. Nekem mennem kell mindenképpen. De önnek? Egyszerűen nekem is mennem kell. Nem maradhatok itt továbbra is tehetetlen tétlenségbe. Maga nem várt erre a lehetőségre egy teljes hosszú életen át, mint én, Mandamus. Magának nincs annyi elszámolnivalója, mint nekem. Glédia ismét az űrben volt tehát, és megint zsugorodó golyóbisnak látta az aurórát. Dézsé valahol másút serénykedett, és az egész hajót elárasztotta valamilyen különös veszélyérzet homályos, de azért jól érzékelhető légköre. Mintha valami súlyos összecsapás küszöbén állnának, mintha üldöznék őket, vagy hamarosan várható lenne az üldözésük. Glédia megcsóválta a fejét, teljesen tisztán gondolkodott, jól érezte magát de amikor a tudata visszakalandozott az intézetbe, arra rövid időre, amikor Amadíró magára hagyta, különösen valószerűtlen érzést töltötte el. Valami rész támadt az időn. Az egyik pillanatban még ott ült a heverőn, álmosan, a következőkben pedig négy robot és egy nő társaságában találta magát, akik nem voltak ott azelőtt. Ezek szerint elaludt, de nem volt tudatában, nem emlékezett rá, hogy ez miként történt vele. A nem szakadéka nyílt meg előtte egy pillanatra. Amint visszagondolt az eseményekre, utólag a nőt is fölismerte. Vazília aliéna volt ez, a lány, akit Glédia helyettesített Hanfastov érzelmi életében. A valóságban ugyan sohasem találkozott Vazíliával, de többször is láthatta őt a hiperadásokban. Glédia mindig távoli és ellenséges hasonmásként gondolt rá. Volt köztük némi külső hasonlóság, amelyet mások gyakran emlegettek, de Glédia úgy tett, mintha nem látná. Aztán ott volt még Vazília különös ellentéte Fasztóv doktorral. Miután felszálltak a hajóra, és egyedül maradt a robotjaival, természetesen feltette az elkerülhetetlen kérdést. Mit keresed Vazília, Aléna, abban a szobában? És miért hagytatok aludni engem, miután megérkezett? Hadd válaszoljak én a kérdésére, Lédi Glédia. Mivel Zsiszkár barátomnak ez bizonyára nehézséget okozna. Ugyan miért találná ő nehéznek a választ, Déniel? Madame Vazilia abban a reményben jött oda, hogy sikerül Zsiszkár barátomat a saját szolgálatába állítania. Elvette volna tőlem? Nem igazán szerette Zsiszkárdot, de ez most nem számított. Ami az övé, az az övé. És ti hagytatok nyugodtan aludni, miközben magatok elintéztétek az ügyet? Úgy éreztük, asszonyom, nagy szüksége van az alvásra. Mellesleg maga, madame Vasilia is ránk parancsolt, hogy hagyjuk tovább aludni. Szilárd meggyőződésünk volt, hogy Zsiszkár semmiképpen sem áll az ő szolgálatába. Ezen okok miatt nem ébresztettük fel önt. Igazán reméltem, hogy Zsiszkárnak egy pillanatra sem jut eszébe elhagynia engem. Ezt egyaránt tiltanák az Aurora törvényei és a Robotika három törvénye is. A legszívesebben most rögtön visszafordulnék az aurórára, és vádat emelnék ellene a polgári bíróság előtt. Jelen pillanatban ez nem lenne tanácsos, madám. És milyen ürügyel próbálta megszerezni Zsiscardot? Voltak egyáltalán bármiféle írvei? Gyermekkorában Zsiscard az ő birtokában volt. Törvényesen? Nem, asszonyom. doktor Fasztorf csupán a használatába adta. Akkor nincs joga Zsiscardhoz. Erre mi is felhívtuk a figyelmét, de úgy látszik, Madame Vazilia ebben az ügyben kizárólag az érzelmeire hallgatott. Jóval régebben nélkülözi zsíszkárdot, mint ahogyan én az Aurórára érkeztem. Így tovább is kibírhatta volna anélkül, hogy megpróbált törvénytelenül megfosztani a tulajdonomtól. Mégiscsak föl kellett volna ébreszteretek. Madame Vazilia négy robotja kíséretében érkezett. Ha mégis felébresztjük, és esetleg keményebb szavakat váltanak egymással, nehezebb lett volna a megfelelő viselkedésre szórítani azokat a robotokat. Én bizony a megfelelő választattam volna nekik, elfelől biztosíthatlak Déniel. Nem kételkedem benne, madám, de ugyanezt tehette volna madám Vazília is, márpedig ő az egész galaxis egyik legképzettebb robot szakértője. És neked nincs semmi mondani valód, Giscard? Csak annyi, hogy jobb volt úgy, ahogy történt. Glídia elgondolkodva nézett a robot halványan ízó, díni majdnem emberi tekintetétől annyira különböző szemébe, és úgy érezte, az egész eset nem is olyan lényeges. Apróság. Akadnak viszont más dolgok, amelyekkel meg kell birkóznia, hiszen éppen a föld felé közelednek. Különös, de többé nem is gondolt Vazíliára. – Aggódom! – szólalt meg Zsiszkár azzal a bizalmas suttogással, amelynek hanghullámai alig rezegtették meg a levegőt. A telepes hajó simán távolodott az aurórától, és mindeddig nem vette üldözőbe őket senki. A fedélzeti munkálatok normális medrükben zajlottak, és mivel csak nem minden folyamatot automatizáltak, Glédia nyugodtan alhatott. – Lédi Glédia miatt, aggódom, Déniel barátom! – Daniel elég jól ismerte Zsiszkár pozitronikus agyának működését, tehát nem volt szüksége részletes magyarázatra. Szükség volt Lady Glédia tudatának hangolására, Zsiszkár barátom. Ha még tovább kérdezősködik, esetleg rájöhet különleges képességeit titkára, akkor pedig sokkal veszélyesebb lehetett volna a befolyásolása. Éppen elég kárt kellett mégis tenned, mivel Lady Vazília rájött a titokra. Nem tudhatjuk kinek és hány embernek adta már is tovább. Ezt a beavatkozást mégsem akartam véghez vinni. Ha Lédik Lédia maga is el akarja felejteni, akkor a beavatkozás jelentéktelen lett volna. Ő ezzel szemben erőteljesen és indulatosan még többet akart megtudni a történtekről. Legnagyobb sajnálatára nem játszhatott bennük fontosabb szerepet, Végül is elég keményen közbe kellett lépnem, hogy abbéli szándékától eltántorítsam. Még ezen az áron is szükséges volt, barátom. Szerencsére még ebben az esetben is jelentéktelen volt a károsodás veszélye, ha az ilyesféle erőre úgy gondolsz, mint valami vékony, rugalmas zsinórra. Elég gyenge hasonlat, igaz, de nem találok éppen különbet, mivel az emberi tudatban kitapintható dolgokhoz semmi sem fogható a külső valóságban. Akkor az utamban kerülő közönséges akadályok olyan jelentéktelenek, hogy érintésemre szinte azonnal foszlanak. Amikor viszont egy ilyen erős szállat kell elszakítanom, az visszacsaphat és maga is elszakíthat más, teljesen független szálakat vagy a köztük való csapongás által hatalmas mértékben megerősítheti őket. Bármelyik esetben nem kívánatos változások keletkezhetnek az érintett emberi lény érzelmeiben és szándékaiban, márpedig az csak nem teljes bizonyossággal a kárukra lehetne. Véleményed szerint tehát kártettél tettél lédig lédijában, barátom. Nem hiszem, Rendkívül óvatos voltam. Az alatt folytattam le, míg te beszélgettél vele. Nagyon okosan csináltad. A beszélgetés fonalát úgy sodortad, hogy közben vállaltad a kényelmetlen igazság és a hazugság közti megfeneklés kockázatát. Ám minden óvatosságom ellenére, Déniel barátom, magamnak is vállalnom kellett bizonyos kockázatot, és most aggaszt, amiért ezt olyan készségesen megtettem. Olyan közel jártam az első törvény megszegéséhez, hogy hatalmas erőfeszítésre volt szükségem hozzá. Egész biztosan nem is lettem volna képes rá, ha. Igen, Zsiszkár barátom, ha nem állsz elő a nulladik törvényről szóló elképzeléseddel. Tehát mégis elfogadod? Nem tehetem. Tett talán igen. Annak a lehetőségnek a tudatában, hogy kártehetsz egy emberi lényben, vagy egyáltalán lehetővé teszed ilyesmi bekövetkeztét, szóval képes volnál ilyen kártételre, vagy csak az elősegítésére az elvont emberiség nevében? Gondolkozz! Nem vagyok biztos benne. Mégis meg lehet. Maga az elgondolás épp úgy lesújt engem, mint téged, de kényszerít is. Ezért vállalhattad Lady Lédia tudata megváltoztatásának kockázatát? Valóban így volt, és minél többször gondolunk arra a nulladik törvényre, annál erősebben kényszerít bennünket. De kíváncsi vagyok, képes lehet-e rá egy némely határeseteknél nagyobb mértékben? Esetleg még nagyobb kockázatok felvállalására is rávehet bennünket, mint normális esetben elképzelhető? Én mégis biztos vagyok a nulladik törvény érvényességében, zsiszkár barátom. Talán én is így lehetnék vele, ha pontosan meghatározhatnánk az emberiség fogalmát. Hát nem fogadtad el a nulladik törvényt, amikor megállítottad Lady Vazília robotjait, és az ő emlékezetükből is töröltett szellemi képességeid ismeretét? Nem, Daniel barátom, legalábbis nem egészen. Csábított ugyan a lehetőség, de teljesen nem fogadhattam el. És mégis, amit tettél, különböző indítékok együttes hatására tettem. Beszéltél nekem a nulladik törvény elképzeléséről, és egész halványan érvényesnek éreztem, de az első törvény elfedéséhez korán sem volt elégséges, sőt, még Madame Vaziliának a második törvény szellemében megfogalmazott parancsai ellen is gyönge volt. Később, amikor a nulladik törvény pszichohistóriai alkalmazhatóságáról beszéltél, Éreztem pozitronikus késztetésem megerősödését, de még mindig nem eléggé az első vagy akár az erősen alkalmazott második törvény leküzdéséhez. De azért Madame Vaziliát mégis megadásra kényszerítette, Giscard barátom. Amikor megparancsoltja a robotjainak, hogy szereljenek szét téged, Déniel barátom, és jól érzékelhető örömmel nézett az esemény elébe, a téged fenyegető veszélyt, kiegészítve a nulladik törvény hatásával, elégségesnek bizonyult, hogy kiolcsa a második törvényt, sőt, hogy az első törvényt semlegesítse. A nulladik törvény, a pszichohistória, a lédig lédia iránti hűségem és a te szorult helyzeted együttesen kényszerítettek a cselekvésre. Az én veszélyhelyzetem alig ha befolyásolhatott téged, Zsiszkár barátom. Én csupán robot vagyok, és ha bajba jutok, az befolyásolhatja a saját tetteimet a harmadik törvény szellemébe, de ez rád semmiképpen sem lehet hatással. A szoláriai felvigyázót minden további nélkül lesújtottad, ezért az én megsemmisítésemet is a beavatkozás kényszere nélkül kellett volna végignézned. Igen, Daniel barátom, és normális körülmények között talán így is történt volna. A nulladik törvény emlegetése azonban szokatlanul alacsony szintre szorította vissza az első törvény ható erejét. A te megmentésed kényszere azt is törölte, ami még megmaradt belőle. Ezért tettem meg, amit megtettem. Nem, zsiszkár barátom, egy robot sérelmének a lehetősége a legkevésbé sem befolyásolhatott téged, Semmiképpen sem járulhatott hozzá az első törvény felülbírálásához, bírálásához, bármennyit veszített is az erejéből. Különös dolog ez, Déniel barátom. Nem is tudom, hogyan következheted be. Talán azért, mert véleményem szerint egyre inkább emberi lényhez hasonlóan gondolkodsz. És mégis... Igen, Zsiszkár barátom? Abban a pillanatban, amikor azok a robotok feléd indultak, és Lady Vazília arcán megjelent az elvadult öröm kifejezése, a pozitronikus agymintázatom hirtelen teljesen, rendellenesen átalakult. Egy pillanatra úgy gondoltam rád, mint emberi lényre, és ennek megfelelően cselekedtem. Tévedtél? Tudom, és mégis. Ha ismét ilyen helyzet állna elő, biztosan megint bekövetkezne ez a rendellenes reakció. Különös, de a szavait hallatám, mintha mégis helyeselném a viselkedésedet. Ha fordítva történt volna, azt hiszem, én is, talán magam is így érzek. Úgy gondolok rád, mint, mint egy emberi lényre. Ezzel Déniel lassan, tétóván előre nyújtotta a kezét, Zsiszkár pedig bizonytalan tekintettel nézett rá. Aztán még lassabban ő is előre nyújtotta a magáét. Újhegyük lassan összeért, és végül a két kéz egymásba kulcsolódott. Mint ha valóban barátok lennének, ahogy mindig is nevezték egymást. Glédia homályos érdeklődéssel nézett körül. Most járt első ízben Dézsé kabinjában. Nem volt szembe ötlőbben fényűzőbb annál, mint amit septében az ő számára létesítettek. Igaz, hogy jóval tökéletesebb videórendszer volt benne, és egy bonyolult fényekkel villódzó irányítópult is a berendezéshez tartozott, amelynek segítségével, gondolta a nő, innen is kapcsolatot tarthat a hajó többi részével. Alig láttam, Dézsé, mióta eljöttünk az Auróráról. Igen, hízelgő számomra, hogy ezt számon tartja. De az igazat megvalvag Glédia nekem is hiányzott, mivel az egész legénység csupa férfiből áll, maga, valljuk be, eléggé kirívó jelenség nálunk. Az nem valami lenyűgöző ér a hiányom igazolására. Mivel a legénység csupa emberi lényből áll, gondolom, Déniel és Zsiszkárt sem kevésbé a közekből. Talán őket is épp úgy hiányolta, mint engem? Valójában annyira kevéssé hiányoltam őket, hogy csak most veszem észre, nincsenek maga mellett. Tényleg, hol vannak? A kabinomban nevetségesnek véltem magammal cipelni őket, ennek a hajónak a parányi zárt világában, de látszólag ők maguk is készségesen engedtek utamra, s ez őszintén meglepett Azaz, az, hogy ha jobban belegondolok, elég keményen meg kellett parancsolnom nekik, hogy maradjanak hátra. Hm, igazán különös. Nekem világosan értésemre adták, hogy az agurórajak sehova sem mennek a robotjaik nélkül. Ugyan mi ebben a furcsa? Amikor réges régen az aurórára érkeztem, meg kellett tanulnom elviselni az emberi lények közvetlen közelségét. Arra viszont a szoláriai neveltetése egyáltalán nem készített föl. Hogy néha hátra kell hagynom a robotjaimat a telepesek között, talán nem lesz számomra olyan nehéz leszke, mint amilyen az első volt. Ó, jó, nagyon jó! Be kell vallanom sokkal kellemesebb így, zsiszkár rám szegedődő, izzó tekintete, és ami talán még fontosabb, Déniel halvány mosolya nélkül. Hiszen nem is mosolyog. Nekem mégis úgy tűnik, méghozzá kihívó gúnyoros kis mosolya. Magam meghibbant. Ez teljesen idegen Dénieltől. Ön nem úgy néz rá, mint én. A jelenléte határozott gátlást érez bennem. Befolyásolja a viselkedésemet. Hát... – Ezt reméltem is. – Nem kellene ennyire hangsúlyoznia ebbéli reményét. – No de nem számít. Hadd kérjek elnézést, amiért oly ritkán kerestem föl az auróra elhagyása óta. – Igazán nem szükséges. – Mivel ön említette, azt hiszem mégis az. Hadd magyarázzam meg. Kis hiány ütközetbe keveredtünk. Távozásunk pillanatától fogva biztosan tudjuk, hogy aurórai hadihajók szegődnek a nyomunkba. Én meg azt gondoltam, csak örülhetnek, ha megszabadulnak egy csapatnyi telepestől. Hát persze, de ön nem telepes, és talán éppen önt akarják. Eléggé harciasan követelték vissza a béli földről is. Vissza is kaptak? Beszámoltam nekik, és ezzel vége. A beszámolóján kívül semmit sem akartak? Nem. Glídia elhallgatott, és homlokát ráncolva, mintha homályosan fölmerülő emlékei között matatott volna. De bármi jutott is az eszébe, nyomban el is illant, és közömbösen megismételte. Nem. Nem egészen érthető. De még csak kísérletet sem tettek a megállításunkra, amit mindketten az aurórán voltunk. Sőt, azután sem, amikor fölszálltunk a hajóra, és induláshoz készülöttünk. De ez nem is izgat különösebben. Most már nincs sok hátra az ugrási, utána pedig semmi aggodalomra nem lesz okunk. Különben miért kizárólag férfiakból áll a legénysége? Az aurorai hajóknak mindig vegyes a személyzetük. A telepes hajóké is, normális esetben, de ez egy kereskedelmi hajó. És ez miféle különbséget jelent? A kereskedés veszélyekkel jár, eléggé durva és tetrekész életet jelent. A nők csak gondot okoznának a fedélzeten. Mi csoda szamárság! Hát miféle gondot okozok például én? <gül> Ezen ne vitatkozzunk. Különben is hagyomány. A férfiak ki nem állhatnák. Honnan tudja? Kipróbálta valaha is? Nem. Másrészt pedig nem állnak hosszú sorban a nők bebocsátatást kérve a hajómra. De én itt vagyok, és határozottan élvezem a dolgot. Ön különleges elbánásban részesül, és a szoláriai közreműködése nélkül éppen elég bajt is okozhatott volna. Tulajdonképpen okozott is, hanem ez sem számít. D.J. megérintett egy szenzort a pultján, mire kivilágosodott előtte egy számsor. Körülbelül két perc múlva hajtjuk végre az ugrást. Maga még ugye soha sem járt a földön, Glédia. Természetesen soha. És a napot sem látta, azt a napot. Nem, persze hipervíziós színél már láttam, de gondolom a színpadon mégsem az a nap jelenik meg. Biztosan nem. Ha nincs elene kifogása, elsötétíteném a kabint. A fények elhomályosultak, és Glédia meglátta a képernyőn a csillagos eget. Sokkal sűrűbben sorakoztak rajta a csillagok, mint az auróra egén. Távcsőben látjuk az őrt. Némi kép. Gyönge távcső, tizenöt másodperces. Dézsé visszaszámolt. A látómező élesen megváltozott, és most egy fényes csillag került majdnem a középpontjába. Jócskánként vagyunk a bolygó térből. Jó volt, csak egy kicsit kockázatos. Lehettünk volna kicsit távolabb is az aurora csillagától az ugrás előtt, de most sietnünk kellett. Az ott a nap. Arra a fényes csillagra gondol? Uh -huh, igen. Nos, mi a véleménye róla? Ragyogó. Igen, nem is tenne jót a személynek, ha túl sokáig bámulna. De nem is a fénye a lényeges. Az is csak egy csillag látszólag, de gondoljon bele. Az az eredeti nap. Annak a csillagnak a fénye világította meg az egyetlen bolygót, amelyen emberi lények éltek. Azt a bolygót ragyogta be, amelyen az emberiség lassan kifejlődött. Arra a bolygóra sütött, amelyen több milliárd évvel ezelőtt az élet keletkezett. Az élet, melyből az ember is kiemelkedett. Háromszáz milliárd csillag van a galaxisban. És százmilliárd galaxis a világ mindenségben, És minden csillag közül egyetlen egy ragyogott csak az ember születésének folyamata fölött. És éppen ez az a csillag. Glédiának már a nyelvehegyén volt, végül is valamelyik csillagnak annak kellett lennie, de meggondolta magát. Igazán lenyűgöző. Nem egyszerűen csak lenyűgöző. Nincs olyan telepes a galaxisban, aki ne a saját csillagának tekinteni. A különböző lakott világokra leragyogó csillagok sugárzását csak kölcsön vettük, mondhatnám úgy is, kibéreltük és felhasználjuk. De ez, és csak ez az a sugárzás, amelytől az életünket kaptuk. Ez az a csillag, és a körülötte keringő bolygó, a föld, amely szoros kötelékbe fűz össze bennünket. Ha semmi másunk nem lenne, akkor ezt a fényt osztanánk meg magunk között a képernyőinken, és ez is pontosan elég lenne. Önök, űrlakók megfeledkeztek róla, ezért távolodnak el egymástól, és hosszú távon emiatt fognak elenyészni. Mindnyájunknak jut elég hely a mindenségben, kapitány. Igen, természetesen. Én magam sem tennék soha semmit az űrlakók fennmaradása ellen, csak én biztosra veszem, hogy ez lesz a sorsuk. Ám ennek nem kellene bekövetkeznie, ha az űrlakók föladnák bosszantó felsőbbségű érzésüket, a robotjaikat és hosszú életükben való önfelett Engem is ilyen neklád, Dézsé. Voltak ilyesmire utaló megnyilvánulásai, de sokat fejlődött, ezt nem tagadom. Nos, köszönöm. Bár önnek talán hihetetlenül hangzik, a telepesek sem mentesek némi gőgös arroganciától. De szintén fejlődtek valamit, ezt viszont nekem kell leismernem. <gül> Mindaz, amit itt nagylelkűen elismertünk egymás előtt, elég lenne az életfogytig tartó ellenségeskedés felszámolásához. Kétlem! Glidian némi meglepetéssel tapasztalta, hogy a férfi keze az övény nyugszik. És még jobban elképett azon, hogy nem húzta el a kezét tőle. Aggasz, Zsiszkár barátom, hogy lédig lédia nem áll közvetlen megfigyelésünk alatt. E, ha jó, fedélzetén ez nem szükséges, Déniel barátom. Nem érzékelek ellenséges érzelmeket, s e pillanatban különben is a kapitány társaságában van. Másrészt nagy hasznára is válhat, ha rájön, legalábbis alkalomattán nélkülünk is biztonságban érezheti magát, amíg a földön tartózkodik. Előfordulhat, hogy váratlanul kell végrehajtanunk valamilyen feladatot, amikor az ő jelenléte és biztonságának őrizete csakis zavaró tényező lenne. Tehát a mostani távol is te idézted elő? Egyáltalán nem. Eléggé különös, de erőteljes igényt érzékeltem benne ezen a téren a telepes mód követésére. Visszafolytott vágy él benne a függetlenség után, amelyet főként az űrlakókhoz méltatlan viselkedéstől való félelem gátolt eddig. Legalábbis én is úgy tudom a legvilágosabban megfogalmazni. Az érzéseit és érzelmeit egyáltalán nem könnyű értelmeznem, mivel eddig sohasem találkoztam hasonlókkal az űrlakók között. Ezért csak a legenyhébb mértékben lazítottam űrlakó gátlásain. Akkor a továbbiakban nem igényni majd a szolgáltatásaimat, zsiszkár barátom. Ez nagyon elkeserítene. Nincs rá okod. Ha úgy határoz, hogy a jövőben robotok nélkül kíván élni, és úgy boldogabb lesz, akkor nekünk is ezt kell kívánnunk neki. Ez a hajó csupán egy kicsiny és speciális élettér, nem rejt magában különösebb veszélyeket. A kapitány társasága még csak fokozza a biztonság érzetét, és annál kevésbé van szüksége ránk. A földön majd ismét kellünk neki, de gondolom nem olyan nagy mértékben, mint az aurórán. És amint már mondtam, alkalmasint magunknak is rugalmasabban kell majd viselkednünk a földön. Tehát már sejted, miféle válsággal néz szembe az a bolygó? Talán azt is sejted, mit kell majd tennünk ott? Nem, Déniel barátom, nem tudom. Különben is te vagy a megértés mestere. Nincs valami, amit éppenséggel te tudsz már? Támadtak bizonyos gondolataim. És mi a gondolataid lényege? Emlékszel még a robotikai intézetben kicsivel Madame Vasilia belépése előtt a szobába, ahol Lady Glédia aludt? Azt mondtad nekem, hogy dr. Amadirot kétszer fogta el erős, szerű izgalom? Az első, amikor a nukleáris erősítő került szóba, a második, amikor Lady Glédia földi útjának tervét emlegette. Szerintem a kettő valahogy összefügg egymással. Úgy érzem, a válság, amelyel szembe kell néznünk, érinti az erősítő földi alkalmazását, amint azt meg lehetne akadályozni, és dr. Amadíró pontosan attól tart, hogy mi ezt meg is tehetjük, ha idejében eljutunk a földre. A tudatot sugalata szerint nem vagy elégedett ezzel a gondolattal, Déniel barátom. Áruld el, miért? Az erősítő a V részecskék kisugázásával felgyorsítja a már amúgy is folyamatban lévő nukleáris fúzió folyamatát. Ezért merült fel bennem a gondolat, dr. Amadi talán a Föld energiaellátását szolgáló mikrofúziós reaktorokat kívánja fölrobbantani egy vagy több erősítő segítségével. Az így módon előidézett atomrobbanások, a hő és a kinetikus energia az atmoszférába juttatott por és sugárzóanyagok által idézhetnek elő számottevő rombolást. Ha mindez nem sebzi is halára a Földet, azonnal energiaellátásának szétrombolása hosszú távon föltétlenül a földi civilizáció pusztulásához vezethet. Ez rettenetes gondolat. És csak nem biztos válasznak tűnik a keresett válsággal kapcsolatban felmerült kérdésünkre. Miért vagy hát elégedetlen? Vettem a bátorságot és a hajófedélzeti számítógépének segítségével kiegészítettem a földbolygóval kapcsolatos ismereteimet. A gép adatbankja, amint az egy telepes hajón el is várható, bővelkedik az ilyesféle információkban és kiderült, hogy a Föld az egyetlen olyan bolygó, amelyen nem alkalmazzák széles körben energiatermelésre a mikrofúziós reaktorokat. A bolygó csak nem teljes egészében rögzített pályára állított naperőművekből fedezi energiaszükségleteit. A nukleáris erősítő így tehát nem sokra használható, esetleg kisebb berendezések, űrhajók, egyes épületek és hasonlók megsemmisítésére. Az így okozható kár sem jelentéktelen, de semmiképpen sem fenyegetheti létében a földet. Akkor talán olyan szerkezettel rendelkezik dr. Amadíró, amely a naperőművek lerombolására alkalmas. Ha így van, miért reagált olyan izgatottan a nukleáris erősítő említésére? Az a naperőművek ellen semmiképpen sem vedhető be. Okos észrevétel. Másrészt, ha dr. Amadiro annyira megrettent a mi földi utazásunk tervének hallatán, miért nem próbálta megakadályozni a távozásunkat, amíg az aurórán tartózkodtunk? Ha pedig csupán a körpálya elhagyása után fedezte föl a távozásunkat, miért nem küldött egy aurórai hajót a megállításunkra még a föld felétett ugrás előtt? Lehetséges, hogy teljesen rossz úton járunk. Valahol súlyosan elvétettük a lépést, és így... a hajó minden zugában kitartó, szaggatott csengő szóharsant fel. Az ugrást sikeresen végrehajtottuk, Zsiszkár barátom. Magát az ugrást már pár perccel ezelőtt érzékeltem. A földet azonban még nem értük el és az elfogatásunkra irányuló akció, amelyet épp az imént említettél, gyanúm szerint már is beindult, tehát mégsem járunk téves úton. D.J. szinte pervers csodálattal figyelte az eseményeket. Amikor az auróraiak valóban akcióba lendülnek, műszaki kifinomultságok azonnal szembeötlik. Kétségtelenül az egyik legkorszerűbb hadihajójukat küldték utánuk, és ebből azonnal levezethető, hogy bármi is vezérelje őket, biztosan rendkívül fontos a számukra. És az a hajó a normál térbe való visszatérése után alig 15 percen belül meg is találta DG kereskedő bárkáját, méghozzá igencsak tekintélyes távolságból. Az aurórai hajó egy szűkített sugarú, hiperhullámú adóberendezést használt. Amíg az a fókuszpontban tartottak, tisztán láthatták a beszélő fejét. Minden más szürke homályba veszett. Ha csak egy arasznyira is félre mozdult akármelyik irányba, a megfelelő része ugyancsak elhomályosodott. A hangadás is szoros csatornán bonyolódott. Mindenek eredményeképp a szemlélő csupán az ellenséges hajó minimális részét láthatta. Így védelmezték a titkaikat. Mellesleg Dézsé már is ellenségnek tekintette az űrlakók hajóját. Az ő fedélzeti adóberendezésük is fókuszált volt, de a kapitány kedve gondolt a másik műszaki kifinomultságára, eleganciájára. Az ő hajója persze nem a legtökéletesebb volt, amit a telepesek előállíthattak, de még így is szembeütlőnek tűnt az ő lakók technológiai előnye. A telepeseknek még bőven maradt behozni valójuk. Az aurórai feje nem olyan világosan és valóságosan látszott, mintha leválasztották volna a törzséről, és Dézsé még azon sem csodálkozott volna, ha vércsöpög a nyakából. Jobban odafigyelve azonban kivehető volt, amint a nyaka eltűnik egy kétségtelenül jól szabott szürke egyenruha homájába vesző gallérja mögött. A fej kifinomult udvariassággal bemutatkozott a Borealis nevű aurórai hajó parancsnokaként. A nevem liziform Farm, tette hozzá. D.J. is azonosította magát, és közben gondosan előreszegezte az állát, hogy szakálla lehetőleg a fókuszpontban legyen. Úgy érezte, hogy a szakálla valahogy félelmetessebbé teszi az arcát, és kétségtelenül bizonytalanság érzetet vált ki egy csupaszképű és vélhetően erőtlen álló űrlakóból. D.J. azzal a hagyományos közvetlenséggel beszélt hozzá, amely legalább annyira bosszantott bármely űrlakó tisztet, mint a telepeseket az ő hagyományosan fensőbséges modoruk. Minek köszönhetjük a szerencsét, Liziform parancsnok! Az aurórai parancsnok olyan nagyképű hanghordozással beszélt, amelyet valószínűleg épp olyan lenyűgözőnek vért, mint D.J. a szakállát. A kapitány csak némi nehézség árán értette meg a másik nyelvjárását, és ennél fogva a mondani valóját. Értesülésünk szerint az önök hajóján tartózkodik egy Glédia-Szolária nevű aurórai állampolgár. Igazam van, Béli kapitány? Madame Glédia valóban itt van a hajón fedélzetén, parancsnok. Köszönöm, kapitány. További ismereteimnek megfelelően mellette van két aurórai gyártmányú robot. R. Daniel Oliva és R. Zsizkár Reventlov. Nem tévedek? Nem téved, parancsnok. Ebben az esetben tájékoztatnom kell önt, hogy R. Reventlov jelen állapotában a veszedelmes szerkezet. Röviddel azelőtt, hogy a hajójuk eltávozott az Aurora térszelvényéből, nevezett R. Giscar reventlov a három törvény megsértése által súlyosan bántalmazott egy aurórai állampolgárt. Következésképpen nevezett robotot, kiavítása véget haladéktalanul szét kell szerelni. Netán azt javasolja parancsnok, hogy mi magunk szereljük szét itt a hajónkon. Nem, uram, ez nem elfogadható megoldás. Az önök emberei nem értenek a robotokhoz, ezért esetleg hibásan szerelnék szét, és utána képtelenek lennének megjavítani. Ez esetben meg is semmisíthetjük. Ahhoz túlságosan értékes, az a robot aurórai gyártmány Béli kapitány, és mi viseljük érte a felelősséget. Nem szeretnénk bajt okozni az legénységének és a földnek sem, ha majd ott leszállnak. Következésképpen az átadását kérjük. Nagyra becsülöm az aggodalmait, parancsnok, de az a robot Lady Lédia törvényes tulajdona, aki itt tartózkodik a hajómon. Mi van, ha ő nem óhajt megválni a robotjától? Én nem kívánom kioktatni önt az aurórai törvényektől, de véleményem szerint ilyesminek a kikényszerítése határozottan törvénytelen. A legínségem és én ugyan nem tekintjük magunkra nézve kötelező érvényűnek az aurórai törvényeket, mégsem szívesen vennék részt olyan eljárásban, amelyet az önök saját kormánya is törvénysértőnek tekinthet. Szó sincs semmiféle törvénysértésről, kapitány. Bármely robot életveszélyes meghibásodása túlmutat a hétköznapi értelemben vett tulajdonjog korlátain. Ám mer mégis felmerül ez a kérdés, a hajóm készellétben áll Lady Gladia és Déni nevű másik robotja átvételére, a <coughs> nevezett zsiszkárral egyetemben. Akkor glédia szoláriát nem fosztanánk meg a robot tulajdonától, az aurórára való visszaérkezéséig, és későbbiekben pedig a megfelelő törvényes úton járnánk el. És a Lady Lédia nem óhajtaná elhagyni a hajómat, parancsnok, vagy nem szeretné, ha ilyesmi tulajdonának bármely részével megtörténne? Itt nincs helyem mellé beszélésnek, kapitány. Kormányom törvényesen feljogosított, hogy a hölgy visszaszerzését követeljem, és neki, mint aurórai állampolgárnak feltétlenül engedelmeskednie kell. Engem viszont semmiféle törvény nem kötelez, hogy a hajómon található bármely dolgot vagy szemét idegen hatalomnak átadjak. Mi történik, ha figyelmen kívül hagyom az önkövetelését? Ebben az esetben, kapitánya, nem lenne más választásom, mint barátságtalannak minősíteni a lépését. Mellesleg, hadd hívjam fel a figyelmét, hogy abban a bolygórendszerben tartózkodunk, amelynek a föld is részese. Ön a habozás nélkül kioktatott engem az aurórai törvényeket illetően, megbocsátja tehát, ha felhívom rá a figyelmét. Az ön népe nem tekint megengedhetőnek semmiféle ellenségeskedést ezen a naprendszeren belül. Ezzel tisztában vagyok, parancsnok, és nem is törekszem semmiféle ellenségeskedésre, sem bármilyen barátságtalan lépésre. Ugyanakkor a lehető legsürgősebben el kell érnem a földet. Már ezzel a tárgyalással is sok időt veszítettem, és még többet veszítenék az önökkel való találkozással, vagy a várakozással, amíg önök érhetnek el bennünket, ami nélkülözhetetlen Glédia és robotjai fizikai átadásához. Szívesebben folytatnám tehát utamat a föld felé, és természetesen formálisan magamra vállalnék minden felelősséget a ziskár nevű robotért és viselkedéséért mindaddig, amíg Lédig Lédia a robotjaival vissza nem térhet az aurórára. Javasolhatnám, kapitány, hogy a hölgyet a robotjaival együtt ültesse be egy mentőcsónakba, és a legénységének egy alkalmas tagjával juttassa előket hozzánk. A nő és a két robot átvételét követően mi magunk juttatnánk el a mentőcsónakját a föld közvetlen közelségébe, ahol elvesztegetett idejéért és fáradtságáért is megfelelően kárpótolnánk. Egy kereskedő hajó alig ha utasíthat vissza egy ilyen ajánlatot. Én nem is teszem parancsnok, egyáltalán nem. Viszont a mentőcsónakot vezető emberem igen nagy veszélybe kerülhet annak a meghibásodott robotnak a társaságában. Amennyiben a tulajdonos képes a robot féken tartására a kapitány, az embere a mentőcsónakban sem lenne nagyobb veszélyben, mint magán a hajóján és őt is kárpótolnánk a kockázat vállalásáért. Viszont ha a robot végül is féken tartható a gazdája által, akkor mégsem lehet annyira veszélyes, hogy nem maradhatna a hajón fedélzetén. Én bízom benne, kapitány, hogy nem óhajt játszadozni velem. A követelésemet ismeri, és örülnék, ha tiszteletben is tartaná. Gondolom megbeszélhetem a dolgot Glédia asszonynal. Ha a késlekedés nélkül megteszi, kérem, magyarázz el neki, miről van szó valójában. Ha viszont eközben megkísérelni útjának folytatását a föld felé, ezt a barátságtalan lépésnek tekinteném, és megtenném a megfelelő intézkedéseket. Mivel állítása szerint sürgősen a földre kell érkeznie, tanácsolom a hölgyel való haladéktalan konzultációt, és javaslom, hogy a velünk való együttműködés mellett döntsenek. Ebben az esetben nem szenvedne számot tevő késedelmet. Megteszem, amire képes vagyok. Felte Décsi farccal, és kilépett a készülék hatósugarából. Nos, Glédia elkeseredetten nézetre, majd ösztönösen Déniel és Zsiszkár felé fordult, de a robotok mozdulatlanok maradtak. Nem akarok visszatérni az aurórára, Dézsé. Talán nem is akarják igazán ziskár szétszerelését, hiszen biztosíthatom, tökéletesen működik, mindez csak valami cselvetés, engem akarnak valamiért, és alig, a tehetnénk velük szemben bármit is, igaz? Az ott egy aurórai hadihajó, méghozzá a nagyobbak közül, de ez meg csak egy kereskedőbárka. Van ugyan energiapajzsunk, és nem tudnak egy csapásra szétzúzni bennünket, de végül méghozzá elég gyorsan, szépen lehámozhatnak, és azután megsemmisítenének. És maguk mérhetnek rájuk bármilyen csapást? <gül> Az én fegyvereimmel? Sajnálom Glédia de én akármivel lövöldözhetek rájuk, az ő pajzsuk mindent simán felfog, még az utolsó csepp energiám is ki nem merül. Különben is. Igen? Nos, szépen sarokba szorítottak. Arra számítottam, hogy még az ugrás előtt állnak az utamba, de lám, tudták az úti célunkat, megelőztek, és így leselkedtek ránk. A naprendszeren belül vagyunk, abban a bolygórendszerben, amelynek a föld is része. Itt nem harcolhatok, még ha akarnék is, a legénységem úgysem engedelmeskedne. – Miért nem? – nevezze babonának. A mi szemünkben a naprendszer szent hely. Ha szabad kisé melodramatikusan fogalmaznom, bármilyen harccal csak megszentségtelenítenénk. – Hozzászólhatnék a beszélgetéshez, uram! Dízsi összeráncolt a homlokát, és Glédiára nézett. – Érem engedje meg neki! – ezek a robotok nagyon értelmesek. Tudom, nehezen hiszi el mégis. Meghallgatom. Nem is szükséges befolyásolnia. Biztos vagyok benne, uram, hogy engem akarnak, és nem engedhetem, hogy miattam emberi lényeket bármiféle bántódás érjen. Ha nem képes megvédeni magát és a másik hajóval való összecsapást illetően biztos a vereségben, akkor nincs más választása. Ki kell adnia engem? Ha engem kész átadni nekik, biztosan nem gördítenek komolyabb akadályt Lédig Lédia és Déniel barátom maradása elé. Ez az egyetlen megoldás. Nem, te az enyém vagy, és nem adlak ki nekik. Veled tartok, ha a kapitány a távozásod mellett dönt, és semmiképpen sem engedélyezem a szétszerelésedet. Én is szólhatok? Dízsé tréfás megadással tárta szét a karját. Tessék, Dénia, beszéljen csak mindenki. Ha Jiskár kiadatása mellett dönt kapitány, tisztában kell lennie a következményekkel is. Szerintem Jiskár úgy véli, ha átadjuk őt, azon az aurorai hajón nem esik semmi bántódása, sőt, még a szabadságától sem fosztják meg. Én azonban nem hiszek ebben. Úgy vélem az auróraiak komolyan veszélyesnek tekintik őt, és a közeledő mentőcsónakot mindenkivel együtt habozás nélkül elpusztítják. De miért tennének ilyesmit, Déniel? Soha egyetlen aurórai sem látott, de még csak nem is hallott eddig olyasmiről, amit most veszélyes robotnak neveznek. Semmiképpen nem vennének ilyet a hajójuk fedélzetére. Ezért azt javaslom, kapitány, vonuljon vissza. Miért ne hagyhatna végre még egy ugrást, Most a föld felől távolodva? Egyetlen bolygóhoz sem vagyunk túlságosan közel ehhez. Visszavonuljak? Úgy érted, futamodjak meg? Nem tehetem. Nos, ebben az esetben ki kell adnia bennünket. Nem adhatom ki magukat és meg sem futamodom, de nem is harcolhatok. Akkor mi marad hátra? A negyedik lehetőség. Glédia, meg kell kérnem, maradjon itt a robotjaival együtt, még vissza nem jövök. Dízsi végig gondolta a rendelkezésére álló adatokat. A beszélgetés időtartama elegendő volt az aurórai hajó helyzetének hajszálpontos beméréséhez. Szerencséjükre kicsit távolabb volt a naptól az ő hajójánál. Ebből a távolságból a nap felé egy ugrás valóban túl kockázatos lett volna. Az oldalirányú ugrás ezzel szemben mondhatnánk gyerekjáték, legalábbis ahhoz képest. A lehetséges pálya elhajlás ugyan bajt is okozhatott, de ez a veszély mindig is fennállt. Személyesen biztosította a legénységet, hogy egyetlen lövést sem adnak le, amivel egyébként sem mentek volna semmire vakon hittek a föld terének védő erejében, míg meg nem szentségtelenítik valamely erőszakos cselekedettel. Tiszta miszticizmus volt ez, amelyet Dézsé bizonyára gúnyosan elvett, ha maga is nem hisz benne. Ismét belépett hát a hiperadó fókuszpontjába. Elég hosszú ideig megváratta a másik hajót, de eddig semmiféle jelzést nem kaptak felőle. Példástürelmet tanúsítottak irántuk. Itt Béli kapitány, Liziform parancsnokkal óhajtok beszélni? Itt Lizi parancsnok, hallgatom a válaszát, kapitány? Oda szállítjuk a nőt és a két robotot. Helyes, bölcsen határozott. Méghozzá a lehető legnagyobb sebességgel. Ismét csak a bölcsességét dicsérhetem. Köszönöm. Digi jelzésére hajója végrehajtotta az ugrást. Nem került időbe, még a lélegzetét sem kellett visszafogni a senkinek. Amint elkezdődött, már véget is ért. Minden esetre semmiféle időeltolódás nem volt érzékelhető. – Az ellenséges hajó helyzete ismét bemérve, kapitány! – putott be a pilóta jelentése. – Jól van, tudja mi a teendő! Az aurórai hajóhoz képest nagy sebességgel jöttek elő az ugrásból, és végrehajtották a várhatóan nem túl bonyolult módosítást. Majd még jobban fölgyorsítottak. Dízsé ismét az adóberendezéshez fordult. Közel vagyunk, parancsnok, készen a szállítmány eljuttatására. Ránk is lőhet, ha úgy látja jónak, de a pajzsunk fönt van, és mielőtt szétzúszhatná, már ott is leszünk a szállítmánnyal. – Mentőcsónakot küldenek? – Lépett ki a parancsnok a készülék hatósugarából. Dízsi nem válaszolt, még ismét föl nem tűnt a parancsnok eltorzult arca. – Mit jelentsen ez? A hajója ütköző pályán mozog felénk? – Úgy tűnik valóban, ez a kézbesítés lehető leggyorsabb módja. – Összezúzza a hajóját, és az ünét is – és az öné legalább ötvenszer, hanem többször annyit ér, mint az enyém. Rossz csereüzlet az auróra számára. De ezzel harci cselekményt hajt végre kapitány a föld terében. Az önök szokásai ezt nem engedik meg. Hó, szóval ismeri a hagyományainkat, és még hasznára is kívánja fordítani őket. Hanem én egyáltalán nem harcolok. Egyetlen ergnyi energiát sem lőttem ki, és nem is fogok. Csupán haladok előre a pályámon. A pályám ugyan pontosan az öntartózkodási helyén keresztezi a hajójáért, de mivel biztos vagyok benne, hogy az összeütközés pillanata előtt távozik onnan, nem is hajtok végre semmiféle erőszakos cselekményt. Áj, ezt meg kell beszélnünk! Únom a fecsegést, parancsnok! Vegyünk talán érzékeny búcsút egymástól? Ha nem megy el onnan, én legfőjebb négy évtizedemről mondok le, melyek közül a harmadik és a negyedik különben sem lesz valami élvezetes. De mondja csak, ön mennyit is veszít? Ezzel Dízsé kilépett a készülék ható mezejéből, és nem is tért vissza. Az aurorai hajóból sugárnyalább tört elő, tétován, mintha csak azt akarná ellenőrizni, valóban be van-e kapcsolva a másik hajó védő pajzsa be volt kapcsolva. Az ilyen pajzsok fölfogják az elektromágneses sugarakat és a szubautomikus részecskéket, míg a neutrinókat is beleértve, és ellenállnak az olyan kisebb tömegek kinetikus energiájának, mint a kozmikus porszemek, sőt, meteorit töredékek. Egy másik hajó tömegének kinetikus energiájával szemben viszont tehetetlenek voltak, különösen ha az szubmeteorikus sebességgel közeledett de még a veszélyes méretű tömegek is kezelhetőek voltak, mondjuk például egy meteorit, amennyiben nem irányították őket. A hajó számítógépei kitérítették volna pályájáról a járművet, ha a közelgő meteorit túl nagynak bizonyul a védő számára. Ez azonban nem jelentett védelmet egy másik hajó ellen, amely képes volt a célpont pályamódosításának pontos követésére és bár a telepes hajó volt a kisebbik, ezáltal a kormányzása is egyszerűbb feladatot jelentett. Az aurórai hajónak egyetlen lehetősége volt a megsemmisítő összeütközés elkerülésére. Dézsi a képernyőjén figyelte a másik hajó szemmel láthatóan növekvő alakját, és arra gondolt, a kabinjában vajon glédia is tisztában van-e vele, mi megy itt végbe. A gyorsulást biztosan érzékelte, függetlenül a kabin hidraulikus felfüggesztésétől és a mesterséges gravitációs mezőtől. És ekkor a másik hajó egyszerűen eltűnt a szemük elől, miután félre szökkent, mire Dézsé eléggé bosszusan vette tudomásul, hogy mindeddig visszatartotta a lélegzetét, és a szíve majd kiugrik a bordái közül. Hát mégsem bízott eléggé a föld védelmező varázs erejében, vagy a saját helyes helyzet felismerésében? Dízsi vasakarattal nyugalma terültetett a hangjára, és beleszólt a fedézeti adókészülékben. – Szép munka volt, emberek, pályát módosíts, és irány a föld! –